Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa la alihi wa ashabihi, wa mentëbhi ahum bi ihsan ila jomit din. Allahun Gjelle Gjelalu e falenderojmë, ata madherojmë dhe vetëm prejti në dim dhe falje kërkojmë. Lavdata të bekimet Allahu qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familinët i shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë dheri në ditë në fund të kësaj bote. Shikua të në ruar, fillem eshtë ju përshëndesë, me përshëndetin e ngratë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe lësëllë anjëlle gjelaluhu që këtë akim i jonë i sëntëm, tjetë i bekuar dhe i dëbëshëm për të gjithë neve. Lësëllë anjëlle uale që kodë që jeni tjeni shëndosh e mirë e rahat, si kur që lësëllë anjëlle manuar që të në japë të mire në këtë botë dhe në botën tjetër. Jemi ende duke vazhduar me emisionin tonë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 din të shkatrrojnë familje, din të prishin shoqëri, madje edhe edhe dhe biznese, mund të dëmtojë njerëz duke i keq informuar e kështu me radhë. Islami na ka mësuar nevojse. Duhet t'i mit të, të kujdesshëm në lajme që i ndajmë. T'i mit të, të kujdesshëm se si po e marrim një informatë, si po e përcjellim ne atë. Eu jo të bëjmë pjesë e tash thë e thëme.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 Po, ku e ke lezu? Po, në Facebook. Po, Facebooku në kërsh, bërim informatëve të sakta, të, të qëfarë dë gjë plesohet. Dhe njerët, shpesherë këq informohet. Dhejë Muhammedi së sërëm, si kurse përmana, ka thënë, inë Allahë, këriha lëkum thalatë. Allahë, gjëllë e o'ala, e urënë për juve, apo i urënë të kjo tri gjera. Qëtë në këtë tri gjera? Ka thënë,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 Dhe strategia të rritë është që një riu të mëndon në pasuat e rënda të thashëthëmeve, atër kjoj bëtë pa tjetër i laqë me lene allotë manuar nga të larguar nga kjo ves i keqë. Të të ratu një nga një me lene allotë manuar. Verifikimi. Qka në në kupton verifikimi? Si mund verifikohem një lejmë? Një lejmë mund të verifikojmë, shikunë ruar, për mes metodeve të shumë të pomë, për në dy metode. Metode parë është që t'i drejtojemi njerëzve kompetent për atlejmë që t'i pysim. Për shemblë, bëhet fjallë për një regullë fetarë, për një hadith për ega meri së salem. Bëhet fjallë për qëka të qovë dhe qëka që është ilamisë së saktuar. A është e sakt, a nuk është e sakt, njerëzë, shumë t'ishtë. Për të njërin ekspert për këtë punë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 Kamë djuhur se kështu ka thën. Dhe nganjëherë ndodh që për shembull të thurën thashë theme për një hoj se ka thën një për një zaktuar. Në saj se ka thën se bëhet diskutim, flitet për të, ajo ka thën, jos ka thën, dikush është në brondit kur do ke në brondit, në saj shkrit nuk din çfarë do bëhet fjalë fare për këtë çështje. Po therrëmur Allah, mundësit ekzistojnë. Pyte: "Kemi dëgjuar për ty se kështu ka thën. A mund të apsherim?"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 sa so, për hapës kështu them e veri ku një grup i caktuar njerëz për shembull në në WhatsApp ose në Viber ose në Facebook ose ku do çoft janë të ndezuar të ndihë qëndrimin e hoqjes për këtë çështje thirrni mosafir pyeteni a ke thënë se kjo është e lejuar po kam thënë me këto kushte dhe kjo është ndrimi murfond dhe i pret rruga tash e themave kur ti kthemi një njerëz kompetent a ne kompetent ose për lamin që flitët Ose për njërin që flitet, there më njërin, pëse të brendin poshtë dhe përmejt, a është këja sakt, a nuk është këja sakt, a është këja vërtit, nuk është të vërtit, a banë, a zë banë, për të hoqën, për të njërin, për të mjekun, për të arsimtarim, për të atë që është kompetent, vërtetohu nga sakësia e lamit, dhe merë fund, thashtë thëme. Nga njerë, thasht dhe që fështë iq pak mëndojnë përmbajqët të është themës. Kaj nësë njësë për hapët të është themë, Wallaj, kam përshqype që ata absolutisht nuk e ka një dinë që këndë të full. Ata nuk dinë që ka flose. Këse absolutisht nuk meditojnë dhe nuk mëndojnë dhe të përmbajqës. Te adi që këndë të thonë. Kur nëndojnë në nduët, Wallaj, po, kjo së shtë e mundë shme. Po tjetë A ndes son gjenera gjëra paradoksale, të pa logjike, me absolutisht dikush bëhet pjesë e përsilit. E kurrë, ju ti ke thonë kështu ta? Po e e, pata, e, pash, e, e, e, e po, e po as diku ne që e postuar e mora e postua. Po ndaj nuk pak shikoj. Më di ta pak për bajtën e saj. Qëre, çfarë kuptimi ka, çka do të më thon? Ku e ka marraj burimin ku s'ka thon kështu? Po e pak më më suçiel, më më më të vëmandshëm. ndaj na Konë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem u parabni lajm i tmerrshëm një thashetheme shumë e keqe, shpifje që abuzoi për mësoi shpivej dhe akuzoij nderi dhe familja e njeriu të më të ndarshëm fytyrën e tokës Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Njerëz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 nga se margja të të smetimi ka qenë një proces. Tot, një proces ka qenë. I përbashkët. Nga se këtu e merë dhe dhe dhe sot vjenë këtu, kalon me një proces të verifikimit. Nalë lo, nalë, këtu e hilojme po. Po këtu është një qender verifikuse të përmbatës. Shikojmë pak si përshkom po puna. E pastaj në qofë se laboratori japë miratimin e për cilës e të smeton gjumë a pastaj. Mirë, po, të anashkallohet tërsisht, të preashtohet, të preashtohet tërsisht nga procesi i përtypje se lojmet laboratori kryesur për verifikim, pashikuan përbati, vetëm qete, ka pa dyshim se është një rrug e rrëzikshme për përhapin e thashe thëmeve. Andaj nga njëre, vëllë e sa familje prishën. Komë në gjuhu allë që i ka thonë filone për mukshët, po, e ka dal e ke vërviku. A, është të mund shë me thonë për t'ju kështë më smore. A, është të mund. Po, sa është të mund shë mu zbesoj, pa, tëpse për besojnë kësë të të të të të me. Ka se nga njere, e keqe, a të të të të të të me, është shumë dimenzionalit, shumë është e keqe. Po, me aftën një e keqe, e sa i shikunë në ruar se nga njere, dikusht vjen me një gënjes Un e kam dëgjuse, fironi pothuaj për tjushtut. Po, tjushtut. Po, ty kështu. Po ti këndëj, po piku ti këndëj, kur të ka thon, a je i sigurt? Ato që po flet, kjo fjallë është e madhe, kjo ka pasojë të rënda. Unë jo, do nuk kam dëgju. Dhe ky pa verifikuar, pa mënuar mirë për këtë ashtëmë, thot poa, po, po ne ja kum di ç'është i keq, ne ja kum di se në për, për mua të të më nën kështu. Tash ti aj po ta bën ti një gënjeshtër, po ta bën i thashë themë diçka që ka mund të tërzim me konë pa vërtet. Por pejte e po largohet me një të vërtet. Apo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 Mbio me prënte vetë, vllao me vllao, miku me miku gjithmes vetë. Duhet të ke mendim për një tetë. Dhe nuk duhet të rënë këy mendim. Para se me argumente të qarta të më dha si kodra. Të më dha e atë mund të flasim ndërmundim mirë po. Tem nje mu, ose on nje ty ose anje at, me ndëshmëri. Dhe për të thash them, po gatohu kaprish. Ka dalën u krenohet këtu po me një herë sot ka dal, dhe gjodin lem se dikush ka keqëpërdur, dikush ka qenë, dikush e, ka bërdi që ka këqë, shkelja, nëse ne e dim gjithësës, kështë e mundë shma e të bënë kështu. Dhe pa verë viku, pa zjo, pa vetë njësë kompetent, pa, pa, pa, si kurse të si ka ma erët, me njerë e ndëshën e mendimin, së të këqë, vallaj, shumë, shumë shpejt e ndëshën e mendimin për një të, një të të të të të të të të të të të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 Ka dëso lejme që duhet me jo të regunë njerëzët dishëm. A ta dinë si u akumtoj njerëzëve. Njerëzëve mundë që ti keqë, por të smetimi ti mundë që u bë njerëzë shumë keqë, nga dalë. Je pja njerëzëve që janë të dishëm. A ta të selëve do të tëtë, uh, janë eksperta. Dhe këso lejme i dinë si të smetohen. Pra mundë që jetë njerëzëve që prapë një virus, që s'munë një pëmbytë këtë, anë nga dalë po transmetuan mjekëve këtë ekspertëve ata e dinin saksisht sa rreziku dhe na transmetojmë ka dal ose dikur pranduk e ka di konçmut i thon vallë kjo smuni oh, e keqe vallë kështu oh kam dhëkë kam i ndodh kjo ka kështu po ka dal ajëti ekspertsonë mi Yusef absolutisht tash përshe subhanallahu në fund e pyese mirë me të sa e më do të thëme çfarë mrzitin vetëm për të thëme në fund s'ka çë gjë ashtu e ka fmiun pak smut e spija Vinë gratë, e mahalës edhe i thojnë, vala keçko ka, vala konjuni, qëtë e tjetëri, u dekë qëtë e tjetëri, me thashën thëme, asë njësë është ekspertë, në salamie, dhe pëtë më të meru prindi, në fundë mjeku, thotë, ja mërë se ka atë, së është e është, për daj, ti akputi më rrugën, në thashën thëmeve që në dëmtojnë, Allah Gjallahu Alaa thotë, wa idha gjahahum emrun min el amni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 kan bagaz thot ka, i kan mjetë dhura për, analizu një lem, për një ta analizuar ne janë për ta verifikuar në lajm ta kthejm te ekspertë ta kemi njerëz në mislet të thotë ekspertë për këtë çështje kanë ne ndihmë ne për ne për ne për debat të caktuar flitet përshëm për një, një rrezik që nganjëherë flasim për, për terrorizëm kush thotë të gjithë policët asnjë ekspertë xhamie po ngadal ata janë se në rregull se kjo është kjo pastaj kjo është një dyl për prop thashëme flosë për ekstremizëm, flosë për këtë çështje. Kudo qoft, njerëz si kanë lidhje me këtë çështje. A duhet kët lejohet, a duhet kët ndalohet? Përhapën fjalë, ti duhet, ti nuk do. Ka dal. Ta them këtë herë tek ekspertët e këtove. Ata vendosin, a ka të bëjë me shkila, a ka të bëjë me shkila, a ka të bëjë. Njerëzit janë kompetent për këtë çështje. Për shemund, sa kemi probleme tematike çert në shamisë në për shkollat. Nëse shkolla. llogjë llogjë, më duhet marr marr fund kët circmo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 Ku je kompetent për çfaru? Çka simbol çka simbol çkartobligim? Për çfarëto? Ata ata janë kompetent. Nuk mundet një jurist, as kujt do të jep shpjegoj çka simbol, ku është dallimi me simbolt dhe ku është dallimi me obligimet. Pa nuk mund të saqen këtë, qase. Nuk është nuk është ekspert për këtë lëmi. Ai s'kamzu për këtë çështje. Na di bojalarët. Çka është simbol fetor dhe çka është obligim fetor. Apo pyete ju lutem ka pas mundësi ç Para se ndjetë udhimi, të pëllit bashkët e islamë e Kosovës. E ka komisionit për kaotëse, i ka një reksperta dhe të pyten. Sa bëhet, thashtë thëmë e porse për pjetë, gjithë të drejtarë, vendosë, që ka o simbol, që ka o simbol, pas të qështë të bëhet, thashtë thëmë e janë. Ajë thotë, kjo tha, gjithë kërës me qëftë vetën, përsa të në që ka o simbol, e që ka o so simbol, e kjo so është e që ka o simbol,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 shumt atë prandaj që është ekspert, ta kthejm çështjen te njejt eksperta verifikojm ta verifikojm edhe gjithashtu ndo pak per boti lajmi është e mundur a është e mundur sikur se kamera te dinj këtuprop a dinj tu thon se gruaja pe e pejgamberes zonë është e ndershme ai ai ai i vedi a dinj ka po flet ana ndjeriu do me kon ka kadal e pastaj kur vallai po ka vërtetë chimë me ky lajm është shumë i kjaç E po, më në pra, ka një mund të të lejmë i sakt, po? ka dal, a e ka këllë me, me prapë, po se qitë me njëre, prejtë pak, pëjtë të diken. Jo, nëse këmë di që e qëka që rëzikë, këjtë lejmë se kësha kallëzu. E po, të herë, pëjtë e pra të diken. Allah dhe thët, ka dal, se me këjtë lejmë mundësh njerën me i siguru, padrejtësisht, se rëndash ka pak me ju të regu për rëzikën e punës, ose mund Dhe ju si për bomt rregullë me Lena Allah të manduar, e shumë thashë themë me sigunduruar, shumë gjëra që spekulohet me to, e dëmtoë njerëzit, prishin raportet, do të marrin fund me Lena Allah të manduar. Shtylla e 200 e Islamit ndërton luftën kundër. A thashë themë është se ai që bëhet i njohur me thashë themë, apo degradohet. Me një degradohet. Dhe merr gradën fasik, fasik është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 të është mëtuar. Dhe e trejta është që të mendojnë pasuaj të rënda. Për shambull, sa so një e nëndëmtuar fatë kjecështë, për shambull, janë e akuzuar pa dresishë, të është të thëme, filoni e ështët, filoni e ështët, e dëmtuar njëri, sun, nuk kamë asimu punësundikon. E ka upë, e ka upë, dëmëdonë, sigurinë, e ka upë punësimin. Sa so njërës për shamb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 Sa vasho them janë për hapot, vallai, në, nëse cikli i misionit më mojt, veçme për shembull, do të ishin pak më aftush. Po, por um, për për, për më ndan kodose kohe, shikunduruar shumë diç përgjithsisht. Sepaku me lenin Allah të manduar takim, sepaku një lloj një lloj trajtimi fetar tek sa i çertisë se si duhet nit të japim fund të problemeve. Unë besoj që nuk kanë vet klasin për tasho themat se si përhapen dhe çetnat ose i dimë na shumë si bën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 Dhe në qësë i kemi parasysh të të rigjera, me linë e allatë manuar, dhe do të jemi shumë të sigurët për atë që e flasim, për atë që të smetoim dhe për atë që e themi, a themi si duhet dhe a themi kur duhet. Qësë i këtu i kena parasysh, Allah i do të jemi shumë të uh, të ndërgjeshëm e fjallet tona dhe në trasmetimet tona. Për ndaj, besoj që me linë e allatë manuar,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 Men kana yëmnu billahi wel yawmil aakhir felyakul khayran aw liyasmut Kush e basan Allahun dhe ditë gjykimit letet at ç'është e dobishme at ç'bën dëbi at ç'është khayr ose netest here se pra ne PSA, ba. Ba. Të thajg, mthajg, për të është shumë më mirë se të të folurit prandaj mos të bëhemi pjesë të ashtuve me intrigave fjalë të ndeshme tha më tha kësë rrot po të jemi me dëvërtit që na ka mësua Allahu xhalleu wala të flasim me argument me qartësi dhe fjala jon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 E pësë thash, nështë aji nuk e bënë me qëllim, por për kujdesi e qanë qan në këdrethim. Allah në arruajt, shikonë në arruajt me kaqë, po pjesa, e dhoë fundës i pjesë, e bëmë një shkutë i shkutër, e pas të e rektemi pasri me inkuadrimine telefonatëve të juaj. Andaj në ndëqni, zëvë tjusë për ljeftë.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 Uh, regjin ton lidhje me disa pytje. Thotë, uh, jam një vla muslimani i fali 5 kore në masë e 2 vjetë, po punoj i frizer për femë në amlejot. Uh, pa du shumë se kontakti me femë rëka që i afert, prekja, flekëve tyre, kështë të më rratë, gje ndaluar, fetërresht nga se uh, kjo është një gjë që do të jemi të kujdetë shumë nga se kjo mund të shpije në pasoja të rënda të moralit e njërave tjera të padrëshruoshme. Përndaj, këndë kësha lu që të fillësht të kërkosh një punësim tjetër. Dikon tjetër do të thë që të punësosh e të largoshme nga këpun nga se padrëshmë se kjo është punë e, e ndaluar për ty. Uh, Thëtë, uh, desha me ju pyytë a është gjyna me bon gjyros një flokot. Uh, Fedimesh, do të me di që cëla gjeni, është duke pyytur, e dyta, do të të të qëfarë në gjyre e kështë të marat. Përndaj, lejohat me në gjyë flakë, por të me ditë kur, koshë dhe se e kështë të marat. Kemi në telefonatëni i në kodrujnë me një herë, pas të i vazhdojnë më të utje. Orna. Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rëtullah. Se të në gështër e shumë për emisionin. Allah është për lehtë për mundën që dhe jatë. Allah është për lehtë për mundën q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 Gjithashtu është preferuar të, preferu të agjërohet edhe dita nisrme, dita e pas si ma prish pun, në 9:10. Do ditë nesër më ditë, pas nesër më. Kush nesër s'ka mundësi të majrojë sprish pun, ajo ditën e 10 dhe ajo ditën e 19. Kjo është gjithashtu e lejuar dhe e preferuar. Nëse në do form nga këto forma e agjërim nuk prish pun, e është më e rëndësishme të vërtet pa ndonjë arsye shumë të madhe mos ta lëjmë pa e agjëruar këtë ditë, gatë se ka se ka vlerë të madhe agjërimi kësaj dite, sikur që ka thënë pejgamberi saosm shpresoj që Zoti për këtë ditë na i fal mëkat të viteve të kaluara. Adoj është një vlerë e madhe që nuk duhet ta ta neglizhojmë. Ë kemi të themi të rymë kuadrojmë. Selamun alejkum. Aleikum selam er-rahmetullahi. Ne do të na ulëm në ditën e Krishtit. Çfarë komenti? Urnaula. Ë më sore që sta paulin amasnate. Edhe kur të hyjë në mos në natën e datës do i ngjysh Ibrahim. A bën asht? E çort po, çetër. Ë na Qështë falënë me tekbirë, a do të më falënë me tekbirë ata tekbirë që nga po. me nga njështëmë. Kër në gjene rëku dhe konkritin për rëkusë, dhe ishtë anonë ka të zhutë ma konkreteshtë. Qysh? Me tekbirë, në rëku kur genë, dhe kur qënë për rëkuje që i rritë të do nështë. Po, po, po, tjetër, tjetër. A shtëtë, edhe me gjematë, ma shambullë, kër e falënë amazën që i pojna të spit. A, bënë një gotë të spit Në ashtë të kjarë. Në qarë, në. Në falë në dhe që në, Salam Aleikum, Shalom. Allah. Amen. Gjitha këtu pyjtën lënëruar, ime përgjit disë herën këto qështje. Dhe më në që në shumë, dhe më thonë, në shumë emisione, si kurse janë këto drejt për drejt, dhe në emision të kërgjit, janë së të bësëherimet, të detajzua për këtë qështje. Dhe më në që nuk duhet, sh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 Atë shasë si bindje, nuk duhet të jetë kjo një burim për prrçarje dhe mos pajtim dhe këtë çuptim mes njerëzve. Po ndriu bindecs argumentet i kanë më të fuqishme se i ngri duart, i ngri duart. Dhe për kët nuk guzon askush t'ia konteston këtë fort namazit, por ndonjëherë nuk kontestuohet as saksiati që nuk i ngri duart. Ai duhet të them që e, duhet në këtë dateTime pak më të hapur të ta çasim këtë punë, era të vazhdojmë tutje jo gjithë mund të pysim, a mi qutë burt, a mi qutë burt, a mi qutë burt, a mi qutë burt, me në bote e bimë së mi qutë burt, me në që kja vazhdimisht mund tjetë një lejë edhe të shkakëton, pa që në për provokem dikon se, thuj se etasht, po dërëme e kontestu formën në mosën do kujtë. Edhe për qërën e tëspive, kemë për me në që tëspit dëmonë, aja që është tëpunu nga pejgamerit të nështë, që i ka shpeset e ka lao i mënuar që gradolesht të sëjarot kjo punë, të kuptoj drejtë që si duhet të bërë të spitë, dhe të tekalojnë këtë probleme që menoj, nuk janë të nevojshme të bënë thjesht probleme. Kemi interventetër i mëkadrojnë. – Aleksu Salam Alekum. – Aleksu Salam. – Dojta me për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për n Po? Edhe dovet nuk pëjdi të melë që këmison, une në përsa në fshët me letër. Uh, a banë që shtojnë e mosfar, gjithë shumë të më kështë në kështë në kështë në mosfar. Po. Dovë mm nuk pëjdi në lutjet për letëzën për letër, se po? Po, une të nësoj, eh, e komë, të te që s'lipën për para, dhe e që që përshko në ati lutjet e ka, une pitan që ashtu, përkër përsa në. Po, e qartë, e qartë. Në që të më qabohin të ufallën? Po e qartë, e qartë, va. Po e qartë. Salam alaqim. E ikum salam alaqim. Sa e kuptova, është të mbullu të ditën e gjema. E komenduos havalën e gjema, në hamdën e kjo është kërë të kajri madhë dhe është një sukses që i gëzohim me një, kur dikosh e kry një obligim dhe i zotit që e ka. E faktë që nuk din më ufallë, do të më mësu më ufallë asimi mosu mufal. Po le të nikë para vetës te para se më ufut namaz msoi rregullat. Normalisht nuk e din kë doat, mjafto me surën Fatiha sikur se kemi të cek. Do të subhanallahu belazim dhe subhanallahu belalache thosh në se të ndruku, kjo është lehtë. Po ka diçka që më lezu. E tehiatën e selavatën mos i leza. Mir po thui vend tyne, për shembull subhanallahu ose thui elhamdullahu, la ilaha illa allah, e peselam.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 ë gud msimin e namazit si duhet. Andaj mos e nuk e preferoj me lexu, më mirë të më mësosh vet, ose të më mësosh me dikën mufal bashk. Për shembull ekëndoni motor msimon e kit dikën që falem aty bashk, falem aty bashk, desha të më mësosh mirë me fal namazin. Dhe kjo është e lehtë, tri katë namazë, katër pesë namazë mësosh. Dimi më dora çata, dim me shkurë ku dim se ishte, mësosh let me len Allah të manduar. Andaj mos um bërtes shumë letër, por praktikoj me to që ti сега kjo është kjo është më e sigurt dhe më e drejt, inshallah. Pastaj për katë pas vogut e padyshëm çësjo i vetë Sabon. Pastaj kod na moza në obligativa do të 50 mijë fal kur fordhërimi i Skodrës ka pe Saboit. As kur fordhërimi nuk ka dreka ka pe Kindis. Dhe kur fordhërimi nuk ka dreka a ksham pe i Kindis. Asocieta pe ksham. Gjithë këto janë obligative, duhet më i fal. Unë u di pse njerëz e falin Sabon a ksham më vonë. Ka rregull. Unë fol dy vogut të Sabaj ksham, Edreka Së se falë drejë këndi. Kusë në kamëtë në në në këtë sabë, këtë sabë, këtë shumë me falë. Në këtë dhë dhëmës në në njëtë, në barabarta. Pesë këtë në në në në obligative, dhë dhëtë me i falë. Sikur që ekemi për mëndisë ahebë në këtëho emisionë. Ekemi në të telefonë të të rëmëkë. Allah. Urna, urna. Së dhamë aditëm. Aleykum së dhamë. One... Po ta me vojë gjithë dhe kvite falna që që të tërëdhët vjetë gjithëve dyreqate i fali para që me fali, ku të nisha me fali sa bojnë. I fali dyreqate bëjnë jetë dhehtim dhe përsevot tani e të i selanë janë i që atësinetin me falin ashen regull a veshen kamë të uqështë. Po, po. Po, qështë. Edhe një kvite tjetër. Po, urna. Edhe një ashen edhe dhe këtë kuran, mas që te fali sa bojnë, E bëjë njëtë për Shri Mohamed, për shpije, për të mije, për kajtë, e rejtë koran, e rejtë dhe një asënë. Edhe kësë rejtë dhe i koran, a bënë më fërë nësa nebëve në herë. Po, e qartë. Po. Edhe a bënë më vëllë dhë nëherë koran, që kësë rejtë dhe. Po. Qësë rejtë dhe i pota. E qartë. Selam aleykut. Aleykum, selam vëratulloh. Se i përket pyqës së parë, do të të mi falë gjithë dure qate para sunit sabatë, s'ka bazë për këtë punë. Nuk ka bazë për këtë veprimë. Nga se i nërguari, s'asëm ka thonë, i gjalu, a khira, salatikum, bi lejli, vitra. Muhammedi, s'asëm ka thonë, letjetë namaz juaj i fundë gjëtë natës, vitri. E që është tek, vitri është tek, të të dhe qate. Ka përfëndu vitri, pas viti s'ka namaz mu.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 Sepërkat Yasini që lezon mas Sabat, ani kjo është mirë që lezon Kur'an mas Sabat, kjo është mirë. Mirë, po mos ia dediko ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos ia dediko të vdekurve as gjallëve. Lezon për sevojë për vete. Lezon për vete, për shpirtin, për sevojë, va, praktikonioj për sevojë. E do të më bëj lutje pastaj për familjen të bolutja mas mas mas Kur'an. Tuaj Allah runa për ta nana ndihma. Por jo gjithë, ka herë bando, ka herë zbando. Do të, të, të në çka mënyrë e ki veprimi në rregull me lehna dhe të manduar. Esë përkat me fol kur kanë nevojë me Kur'an sprish pun, për shembull, i dukë rezukuran dikush të pyet, për shembull, tash jenon, të pyet dikush, non ku është këtë tesh ose ku është kjo, ti dit, thuaj çe këtu është, çat ia është, këtu e komlon. E këtu më radon lejohet, lejohet me shkëput të zim Kur'an për në përgjys. Sprish pun. Ose dikush të selam aleikum, aleikum selam, vardan ku kemi, ato më ngazikohet namaz. Nuk bën me vol namaz do legëzuh Koran sprij punë se kanë nevojë për kat punë. Jo, me po mohabet me dikën këtheu legëzuh Koran, po me mohabet joqsto. Por për nevojë, jo, për në nevoj, pyetë caktuar se dikush është në zarr i përgjithësisht vazhdon me legëzuh Koran. Gjithashtu të bën me legëzuh Koran edhe kursi e kthy be kibla. Qase kjo nuk është namaz, ande nuk kurzohet që gjallëzimi të Koran timi të kthyer nga kibla, nuk është kusht të që gjallëzimi të Koran të kthehemi nga nga kibla Allahu dhe mëshirë. Më më më më më e nëkodrujmë telefonatën tjetër? Të të Salam alikum. Aleykum u Salam wa Rahmatullah. E i kam uh, tri pyqe... ...kazatit gjatë apak, po do mundohëm i shkurtu. Urnavla, bëq urnavla. I kam dhe gjuhat shumë njëzirat atuat... ...e njëndjek shumë në përdej se... ...po të fundit që zdenat gati, po i ndërgjaj e... ...o që s'kom pas më nësi në no, arën, në mitra vitës janë ato... ...për e nëtë Allah, si kam e tanë. Po ka ndikun një për mënyre shumë të këni si se një më alo është për drejtë dhe ka ndonë që të kuptoj shumë së mundi për shumë që mi vrejtë e këvejtë e nësene në gja shumë ka ndonë si për shumë edhe një kuptu dhisa njësë që një për mënyre e shetë si ka qenaj si të kanë zidë dhe ka për shumë si edhe darate për shumë që të zidë edhe të dikush për shumë marani i gjuna pa, pa. E, A të të kuktojë fëshamë si ka berë? Dhe nëse nuk të shërëmë fëshamë me kohër dikojë edhe nuk, nuk e rëjmë faktë, a s'kurë zohë po s'jeshtë nuk klemë më ndërë në mosaj përshënë. Po. A të penalizënë edhe si ketë e azeri me të honë tajtë e nafilisë është ajë hadithi? Që nuk ja pranënë nësë të dy veta në klasën. Po e qartë, e qartë. Pyqja dytë. Për të shimë që a e se falë me përshantë të asko e agjerojme gjitha këto janë të gatitë Allahot, nuk e me agjerojme që të lavdrojme se po bëjnë gjithë shkatë madhe, por kër me katënë gjithë shkatë dhe në qartë të me kopit të isë fakt, dhe e dinë që përbënë e në fakt nuk një është mirë, nuk i tuk nësë me kap, përta e në dhe prejnë gjënë këtësar dhe e përndorës në vërë mire dhe i e besënë Allahot që si nuk kë apo no? ja do si, të, të, të, të, të, të, të më me këtë apo të këtë apo përshëndetje shikimin e aram. Pastaj çdo më nova jam ul ja dalm urriti se ja skordhem mos me fyr ose ndonjë ato ato mos e përshëmo ndaj felm cilën joma diskutat kop. A dësh të shir shat. Pastaj në vënya ah që tendim është apo se bën prapë kur ose përshëmo si më personalisht më në më në ke si godisë fuqë edhe shpesh. Po, çort, çao. Sa do bëj kët rast, sa do të vazhdoi mos më do apo mos modërzohet, që hapat mund të ndohet edhe deri sa telefonoj mirë. I fundi që të zgjo me xhish, por sa më do të ndroruite me morr se vepë ndryshme ç'mi ik. Po. Apo kola etj. edhe hy që e tret me vallall. 33 përshëhem avli këtë çto ti i threk ama po rasti motu banu nai do. Po. Shëmë uh, në su të banu, Allah, në i do dvanën. A, që është një u sjekë e sabëri që... Kërë dëna lo me të banu, diska, për shëmën, kërë në jetu dhënë sabër për me arriti që ata punë, për shëmën. Po, po. E diska tivë. Allah, së përblifë, është më bërë Allah, të në ashtë e blokët. Kërë gjitha, Allah, e qartë, e qartë, la. Qart, se përket, pyjtë së parë, do dhëtë njeri, në fillen me i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 kanë shaktuar s'munje, për tash bëni muhabete për problemet e njete që i keni për përmjërsim. Dhe kjo pasaj ju bënë që ta forsoni e, shoshin edhe ma të i për për tash në drejtëm pozitiv. Dhe me nëse, kështu du të dhe projmë. Dhe në që se, në nënë tjetër medikan i relojnë pak raportet, për shkrak se na pengon përmjërsim, a i ko atira ambicje, ko atira muhabete, këna pengon tash neve. Ne jepem selamin, dihmojmë, kurimin, të bimë diku me të, nëme, nuk ikum pejtina, par i rallujm pak të bimë me të, nuk rrim me të, largohemi pak se ruhemi, tash gjem një ambjent të të bëjtën tonë, kjo s'ka të bëmë shkëpujti raportesh. Asë nuk këtë bëmë atë që i dërguari, sësme ka përmenë, se do tëtë nuk një falë më katët atyë që janë do tëtë të ngatruar me zvetë, kjo s'ka të bëmë me të, kjo aje këtë bëm qi janë personale për këtë dunje, priqje pa, pa nevojë banale e kështu me radhë. Por ne që largohet pa diku distancohet, për shkak se po i pengan procesin e përmirësimit, kjo absolutisht nuk ka të bëjë me atë që ti ke pyet më te. Kjo është për këtë pyetje së parë. Pyetja e dytë, <coughs> ka të bëjë me kotin që pendohet dhe bjente. Për këtë kemi volë disa, eh, në një kur të pendohet, nuk duhet muktin mëkat. Nikur të pun po bi, po ne po tham se duhesh me e kontrupendimin.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 që kështë e dykurë për shemë më ndërëton një murë. Dhe nuk dinë sa me e forcu. E godet, prisën muri. Tardome ne këtë i ndërtimit i përsëri. Përsëralë të përseri. Përseri është, matë forë se erën e parë. Opet kër godet, opet pak, po ju se erën e parë. Opet forëseje. Në gjithë mund forësej e pendimin edhe ma tepër, edhe ma tepër, edhe ma tepër. Fuqizoje me sinqeritet, fuqizoje me kuptim, fuqizoje me keqardhje, fuqizoje pendimin të me kërkim, mbrojtjes gjerali, dhe ndihmës nga Allahu xhëlalu. Gjithat këto ndihmojnë. Dhe sa më cilësor është muri i pendimit, apo aq me me katim e e Këse pendimi, më i daptesh me kati me departut e zemrën jote. Sepse pendimi fuqizohet me muri, çe pengon departimin e mëkatit në zemrën tënde. Nëse mësh e mures të dap, ai është mur. Po shejtani me lehtësi e xhul mëkatin dhe parton zemrën tënde atëre mures ose kolëzim. Do usmendur murin.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 Sheherë duhet apo patkometën tohoi në mënyrë normal, se pendimi i yt nuk e dall shëjtanin. Pendimi yt ndal ti pas më, më kaj, dorso përpijehet e shëjtanit mësi më pas më kaj, atë vazhdoi të sunjinal të kurr. Prandaj ti rregulloj derën tënde, që kur zihen hajni, e kë derë mos të mbyllë. Kto sunjinal mo. Ajtash kërkon der tjetër ku është më adap më u fut. E ku të ke der më adap a ti futet. Por kër ku e pendu fuqëzoje mirë në mosrën që nga ky det të futet shejtani atëre i e penduar si duhet. Prandaj un filloj që gjithmonë pas çdo mëkate sigurisht se përmani shikimi apo çka do të thot, mos u zgjonje, mos u dorzo, mos vajo ta. Po ngritu edhe më fuqishëm. Fuqizoje edhe më tej për murin e pendimit. Dhe dhe dhe fortifikoje ndërtesën e menjëherë edhe më të fuqishme. Qase ka dyrë me cilësi të ndryshme. Por sa so e në gjene me e pagu dhe i rën, a, kjo është pytja të të të so të. Edhe ti, sa e në gjene me e pagu pëndimin, me mund, me sakrifiz, me angajim, me dua, me sadaka, fuqizot pëndimin. Sa so maj fort është pëndimin, aqë më i shgënjurë e shëjtoni. Dhe pytja të rëtë, dhe të tëtë, e, në, në e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, në vanimin e doas vanimin e doas mund të shkaktojnë shumë gjëra mund të shkaktojnë mëkatet mund të shkaktojnë ushqimi haram, pija haram, fitimi haram, çka të mund të shkaktojë vënimi e doas, po mund të shkaktojë edhe ndonjë ursi nga Allahu leualla, kësaj që po kërkon ti saht për ty, shumë banësi më marr. Ty dogjet po Allahu i ditë se si nuk ka banësi. Allahu po don që për shkak të lutjes onde me të di diçka më të mirë. Andaj të vonan. E prart me të për një kohë më të mirë.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 Ta kemë thënë atë që duhet Allah dirë mas mjeri. E kemi një telefon të të tërë që prate e nënkuadrojmë? Salam alejka, Agash. Alejkum salam, vërëntullu. Allah e të rujtë o agave nësot. Si, unë e këm një, një allujtë edhe një për fal, po? ba, për e për gjami. Jeset, jenan jami, jenan pazore, po shkojnë a më falë, se për zbati në falë. Po? Po, atë dështinë unë i telefonën gjami e, se të janën jena në gjami, a jena në pazarë, të bërë pazarë e. Të bëll n Ti e si spononin në gjamin telefonet. Po, ola me shas. E një pytja, a bon? Nësë must më ngoj. Po, orna, orna. A ga hojt edhe baben, zvitër e ka me martume me Zvi Franke. Kone kënë kënë zvitër? Baben, zvitër e ka me Zvi Franke. Po, po, po. E martume me Zvi Franke, a dhe e kjatë. Po, po e qa? E ki ka dhe qika, ama për këtus ponimet një gjare ka dhe një gru për këto, kësot. Po. E dhe asë potirë telefon, asë që s'ka as bëma, nuk e di asë që në kur gjopare e eqës. Pa. A për e kjartë, asë potirë, asë gjë asë telefonën, si shë. Pa. Atë bëma e ka, asë ka o bëma, për kushive kena. Pa, pa, pa, pa. e qartë. E që të avaj tru, dhe ka oqë, i që si. të avaj menë, a mështë që i pofallënë të zotit me. Po, pa. pa e qartë dhe, me qartë. Në të një një një. Në të një një.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 Po s'ojë dal ngadalë doko këshillu doko dokë i, i i u atreq venerë besoj që Merina do të manduar të të largohet kë, inshallah. E sipërqet pyetjes së dytë, vallai, kjo është shqetësuese për keqardhërs, që prindi me Zvicër, më shku atje në Zvicër, u martuën një grua tetër me bodh fmi tetër me ta e më harruka këtu, kjo, kjo është keq, është shqetësuese, por primë është se ai duhet më të telefonojë, ai duhet më na vet çfarë të vetë, bëj ose a ka mëkat, atë ta këshillojm. Unë nuk e di fjaltonë a arrin tek ai apo jo. Prandaj po më keq për këtë situat, po po ndojmë se kjo është keqe. Njeriu do të thotë mjafton mëkat për të që e ka humbur familjen e vet. Po ju mundoni që nëse keni mundësi të komunikoni me te, një të, një fjalë e mirë, një këshillë e mirë, një porositë e mirë më thon, dashur zoti ja ja, ja kthen zemrën për të mirë, vazhdon kthehet porosite kjo. Mundoni me jap mundinë juaj sa të keni mundësi, përndysa Zoti ua kompenzov këtë dëm që ua ka shaktuar keni dikaj ofrtme me juve. Sidoqoftë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 Ordone. Asalamu alaykum. Aleikum salam rahmetullah. Uh, ah, desovalis, ne më ka bënë pyetje lidhur me tema saqitra të çustësh, po koh, kohëvojë se për motrat u shomashet. Lidhen me maliia, do vend lidhen me shtyrjen e fundit, fëmijëve që ja bënë çapo. Po, po, po, e qartë. Ades salam aleikum. Allahu yushallu alaykum salam rahmetullah. Po, është e vërtet këtë temë kemi diskutuar disa herë, edhe si temë të veçantë, por edhe koda të shumë pyetur që na kanë ardhe kim përmend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 Dhe të e piti që më fali për të ndru orë atë ndjen që i qëmi akshën një vatsi atë në në zonë në shkollë. A më në një fali që për dhikë a zonë? Po e qartë. Selim be. Salam alaikum. Ikum salam alaikum. Ekim përmen në disar se namaz dhe më fali në kone vetë. Nëse Allahu Gjellera namaz dhe ka borë obligim në kone vetë dhe nuk lehet me nëzirë namaz dhe nga kuhë e ti. Allahu Gjellera dhe dhe in në salate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 And çu detyrimisht kur kuski mundsiat e fare falë kushtit mundësisës, të, të më diçesh më thon tetë. Mandej duhet më dhon mundin maksimal për më faln kuën e vet, po ka një nierë edhe ndërthana, noshta ti je arsyeshme atare padoshimse do të bëj zgjidhje. Po nëse e din se kushti mund si më fal asesi, atare fale drejtë kën me ikin din, bashkëqai dhe fala kshon me atsin kurthe të, të, të shtëpijë që s'po ku të bësh një bashkip namazeve që mund të të kuën e vet. Se nga se i këndia në aksham është dalë nga kuatë totalishtë. Për të më mirë me falë i këndi në kone drejkës, se me falë i këndi në kone akshamit. Nëse e dinë sigurisë se s'ki mund që mu falë kur që shumë. A ne bërë një lej bashkimi me drejkën me i këndi që të bës një zhidja sërë s'ki mund që kur që shumë falë. Nëse mos e lejë i këndi në mu falë mas akshamit, nga se kjo për të shumë është një vej السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فالي <سؤال> كان ناونا الشتاء السديوه اه وقالت اورن كان ريض فتره فاشته وكان ريجن كشته مي بوروكين و سيت <سؤال> سيت انا بوروكين اه E po, sikur shpeshati me me çica rriten për pora, he, si riken, e sikur shpeshati tjetër ban me çica rriten. Edhe kokomen çinuk i thyehet në gohë. Po, po. Shtvil tre të man po, komen. Që të po. jenë më kavajë të çica rriten për pora me porukjen këto me onsite të ntarrik. Në po, është qartë, qartë. Faleminderit. Qart. Selam aleikum. Selam. Ë, uh, njeriu që është me nevoja, domthon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 po ajo folt ulën karrik dhe kur vjen ku a rrukus veç pak krylet, pak kruset vetëm pak. Pastaj ngrihet. Pastaj përsejdh për dhe veç pak më tepër bën se ai të kaq. Nuk ka vetë ta mundon vetëso që të bën sejdh dhe në karrik që ka përpara të prek ballin e soi në një në një do të thotë uh, objekt tjetër përballë soi pa nevojë. Nuk ka vetë mundu atë në këtë mënyrë, ngasë se sejdhja duke prek ballin dhe hunda tok bëhet atëherë kur njëri mund të bëhet se dhe mirë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 Kemi një telefon të të reinkuadrojmë. Selamu, rejtëm. Aleykum, selamu, rrëtullah. Ndëruar hoqë para disa vite, kam qenë në zëmëse, po ashtuve më sinë në zëmëse në një shoqas. Të të të në ne kam tekur dhe me herës në mision të të të të të të të bërkis në në sektit qëj. Se? Të të të të kulturë e kranin, dështëta i në informuar të të të të të të të të të të të të të të të të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 E çort, e çort. Selamun alejkum selam. Muvier shumë mirë, ju alhamdulillah i keni kuptuar seriozisht pyetjet e mia në raport me këtë shoqata me këto aktivitete të devijuara që vijnë nga aktiviteti i ngjeshur iranian kudoqoft për të përhap mendimin dhe kuptimin e tyre të devuar të fesë. Ë nuk kemi nevojë për to kuptimin, nuk kemi nevojë për këtë version. Atar andaj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 Pandaj duke pasur ato libra kamosit kin ndonjë ajet Kur'anor apo ndonjë tekst citat nga Kurani, nuk duhet të hudhën në berrlak larg asaj. Por i di që të gjitha, i di që tash është koha e dimit, do të thotë mund të nxjesh me to stuf që gjithat prodhojmë sikurse hidhë dhe plor. Asaj sikurse do të thotë hidhë dhe plor, s'kam vler ashtu të ato libra për ato ajeteve, dha ndonjë fjalë aty këtu të sakt, por ishte nuk ka ndonjë vlerë të caktuar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 Ndaj edhe pja së diplome e shpeso që të lirosh, që gjitho kujtim me ta, gjitho lidhe që i kime ta ta shkëpotë është përjetësishtë. Dërës ta është të kyqesh në shoqatat e tjera, që ufë në aktivitetet që në qytitin të në mund t'i këtë bërsi e islamë, ambo në një shoqatë vendore e besuashme që u dhëhiqën nga në një hoqë, ose ajhoqë, ose gjallardhë e verifikojnë dhe e legitimujnë aktivitet në asoj shoqate, që në kuadër të sektorit të famëror aty të ngjitesh dhe të ushtrosh edhe mëtutje, ë aktivitetet tuaja fetare për mësu kuran apo diçka tjetër edhe më shumë, së ajo që ke mësuar më herët. Ndëmendosen kur më lëruar nga kjo e kaluar nga kjo barr që më duhet e di që shitson dash ngarkesë në për ty, por liro një herë përgjithmonë nga kjo barr dhe vazhdo mëtutje jetën më, mësimet e drejta islame dhe më kuptimin e drejtë të asaj që na ka mësua Muhamedi salla e selam përmas ashabëtë Muhammedet s.a. Kjo është e që mundam lijmë kë qërsti, Allah dhe dhe masë mirë. Kemi në telefon tjetër e inquadrojmë. Sëlamun aleykum më ndërurë, hush. Aleykum, selam vë rrhamut Allah. Hëm në idealë, mëslimani që li falë për së kote në amazë dhe mundon që të pakëmatë të forësët e njët që më ika dhe në allah, që të më bëjë që jetë në gërgjërët e liga, Unë ka një vrejtë në një të gjera që me praktikojnë në jetën e përte që me të rritash unë në dëgjoha për, për fjallë që i këtë. Dhe këtë që unë përshkojnë të një të temen, për, për fjallë të te, për të që më njëzë dhe filasin dhe si zmarojnë hmm. këtë gjera. Një të unë një kone për e ndim dhe këtë gjera nuk kam pa zërën në jetën e tyre. Pa. Dhe të thëtë që nuk janë marë me thashe thënën si dhe E kemi pëndaluar dhe e di më shumë se ata që i takojnë një feje jo reale. Ata nuk e praktikon këtë gjithë si është mundu të mundu që gjithë dyta, në <coughs> më duket se feje ka marrë vend më shumë se që duhet, apo po merë vend më shumë se fa që duhet në jetën e njerë jutë. Të gjithë të di që ne jemë të kryuar për të madhuruar Allahot. Por nuk guzëm të harrojmë se jemi edhe të kriuar për të jetë për të punuar dhe kemi një për desi shumë të madhe për mbajtën e familjes. Ndërsa unë kanë dëgjua një atirë nga pinga berë se feja pa dhja nuk është asgje. A por një ajetë kur anorë ku shkën Musa a.s. për të folën me zotën dhe kësejë të populli vetë, ata kanë fillu të adhëroj një zotë tjetë, pa të thotë Musa a.s. një metë të vërtejtë jeni populli pa ditur. Po. Do të thotë se fun një popull të pa ditur se fjala nuk është asgjë apo të thën është shumë pak në trurin e njëriut. Po. Si është e mundur kohëcet për demokracinë kan arritë në masë të mëdha, si në industrinë, si në teknologji dhe jashtë funduesit të buqetes për momentin. Dhe sa për të jashtë historinë islamit në këta dy shekuj të fundit,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 Dhe fundit, kohë gjithë të ndih, a kandë një isharët më të vogët që kemi fillur të jetësin para, apo endë e jemi aty ku jemi, ku kemi qenë që du shekëve të klinës. E qartë, no, e qartë. Të le om në një kiminatë. Lekum, të natër një mirë. E, se përket pyte së parë, do të të përta shërëtëme që janë shumë prezinten e mesin e muslimanëve, këtu pa dushim vinë nga koha e lirë, nga mos angazhimi, nga humbi e qëlimit për jetën, dhe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 Fejana e këthen diturinë, fejana e këthen punën, fejana e këthen respektinë, fejana e këthen gjitha mirinë a do të mënduar. Ka se urë një parë që i kartë për e ka nështë letëza, mësa, sotja, nuk prënohet adhurimi pa dhije. Një në duhet me ditë pasaj me adhuru, Allah thëtë fa'alam ennehu la ilahe illa Allah. Dhije, mësa, se nuk me në tanë të adhruhet asë kush me dhirit pasaj Allah të mënduar. Në besimi fillan me diturinë.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 përse dhërimet, dhe Allah të gjelë në gjelë lu. Së kemi këtjet kujtja falim të të kujt, pas Allah të azogjen. Të gjitha vepra tona, të gjitha firal tona, i kushtojnë Allah të azogjen, duhet të bënë në përpudhën me knasinët një nga sajër zotë i gjithësis, por ne duhet të shtrim, dhe të, të, të zgjerojmë kuptimin e dhërimit më teper, se këtë kuptim që ne e kemi. Dhe se përket përgzime, po, ka shumë përgzime,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 Dhe nuk duhet që cëndrojmë duar kryqë, nuk duhet që të preferojmë nërsa kritika dhe qërtimet, por duhet që të i qasëmi me konstruktivitet, të i qasëmi me me, me zëllë dhe me punë dhe me vullnet përmisimit të, të gjendjes dhe me lenë alë Gjellera përmisot përmisot gjendja, gjendja jun. Lësë Allah në manuar të i zotë Gjellera të të uzonë në rrugën e drejtë, dhe të neftë mirën në këtë botë dhe në botën tjetër. Me kaqë q si përfundojmë sonë të këtë emision dhe kërkujmë fale përshdoj telefonat që nuk patë muzit in të inkuadrojmë dhe mbetëm me shpeshë të takojmë përsi në takimet e radhës. Dhe në thërë, zotë i ruajtë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.